Secetă. O secetă de foc mi adâncul meu de piatră cu tăișuri, din râpa mea cu ster pe grohotișuri în care numai cremenea e trează. Pe asprele îndoelii prăvălișuri niciun biet vreasc de arbust nu doar crâncenă sălbatică amiază, doar rocă o trăvind mărăcinișuri. Și în vipia de piatră mi-o dezbracă arzând în spin și rarele semințe, cu ochi înfipți în seceta buimacă. Mă rog, tunând din sterpe suferințe, și strig din toată cremenea mea seacă: Vreau ploaie, vreau speranțe, vreau credințe.